اللهم رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لك الحمد في دنيانا واخرانا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اختر ضلي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابع بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت وديننا بالله سبحانه وتعالى ربنا وبالاسلام ديننا قران امام وبسيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا اما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ويقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت معلما ويقول في حديث آخر أنا نبي لا نبي بعدي ويقول صلى الله تعالى عليه وسلم أنا المقفي ويقول في حديث آخر أنا المعقب أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدر جديد أجمع أرجو در دي بس انتارك obligim moral ndaj Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam çato so inkat shkojn allahumme salli ala muhammed te joint at izotris mad salavat alayhi wasalam dhe gjithë argën ditën e jumë muslimanët ardat dashamir e eh Muhammed Mustafa s.a.w. salavatin edhe selamin e shtojnë për shkak se për këtë ka hadis të posaqëm basurullahi s.a.w. e të e të e këmë johëm i ljumëha a këthiru wa alej jimin salatikum u dhejnët dita e jumë shtole salavatin edhe selamin e juhëm bime fa inni arduha alaikum unë drejtë për zreti juve ja u thaj salavatin edhe selam zotë i gjëllë gjëllë luhu bi muslimonin اذل لي صلاة اللهم صل على محمد غفر حماك ازبريت طرامو بركت شكاك مومنت ناس باشكو تجيث ثويم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما خليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Tema e kësa i gjumohë sot e banë një qëtëra emën e i emnit temave të cilët e kimi maj dhe gjavët e fundit tuk e ditë se na të njëherë edhe këtë e kimi thonë të kalume të të njëherë temat e tonat të cilët i bojmë vark ndodhë njëshka na i nda venë një temë më më rëmsi një në radhën e ative temeve, ndosh të prap ju të themin e ative gjonave, të cilët të kemi pasë në varkën të tonë, të tema ju sot e ka emnin ndryshë. Ashe lidhën ngusht me historirë, ashe lidhën ngusht me rjeve të mdoja shka kam rjeve në këtë botë. Konkret, muslimanët duhet të adin se na jemi duke kalu reftë ditave meni vjen rreth ditës lindjes më të madhë të njerëj, lindjes Muhamedit Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam, pra këtë ders ja kushtoj këtë vajzë, këtë ders, këtë ligjrat, këtë vitin, ja kushtoj kësaj dite kur ai Muhamedit Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam nuk e ka botuar. Para së gjithash dothën vendin kohën qonat të cilët muslimanët të cilët i kanë përcel ulemot edhe ju kanë shkelën trak ju kanë shkelën për kem i dhim dhe ridikon mirë po dituria është gjohë që harot edhe njerëzit preasaj shumë shpesh largohër dhjetë se bebi për shka largohër فايتوني رسول الله قال من حديث ان الشيطان يسوفكم بالعلم ان الشيطان يسوفكم بالعلم يقول تعلم ولا تعمل ولا عزله يقول هذا حتى تموت وما عمل او كما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث شيطاني جسمون يخط كذا مسجود سيد نصر مصلي Mëso gëtë sot, se edhe nesë mësot. Sot, jose uifukum do me thonë, mësë ka je për mlerë. Ka ko. A vishë që ke gjumohë asha. Ka gjumohëja, gjumohëja tanena. Sot dhe në shkohë për shkohën, ki kur shkohën herët. E ara, la e i ri. Gjamija për plakën, gjamija është masit bitisën dë punë. Mësimi, hoqa, e kava këtine vetë a i kur, e thonë Rasulullah në sotë sëllam, inë shëjtane, jose u Juve ju thot, kadal, mësugut një se ke një kur mësonit, të një kur këto, ka thonë, hiqë panal, ju thot të shto, deri sa ju të lini, etë mësonit qatë herë, kur sënë punoni me ashka e këni mësu. Këthonë, derë qatë herë, thotë line, se ka vatë, deri kur të ju të nëtë dëni me mësu di shka, ama sënë e bani punën, me të sënën e këni dhazor me mësu. Derë qatë herë. Pra, shkak, duhet me rjev si uin te porzde do të merrë kaxhamia me kam sa ma shtëpë sa më ma herët masi na nuk kemi shkollë gaton masi na nuk kemi shkollë se shkoll, masi na nuk kemi shkollë në shkop masi na nuk kemi shkolla fatore masi msimi jo nuk kanë keqforë pra të futun atëherë prano ket vë ke miru edhe hala jemi duke ruit ndaprmjet kursios xhamies duhet me bëu xum pra sa ma shtëpë çaj çka kimë mësu për kët din unjak para psikozies qaçi drekon çka më bosh është nuk ka dot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka lind me datën 30 gusht me datën 30 gusht mjë, shtavet, në më pasën e stadit vit interesant kët vit në kët vit edhe këto vite të shty kanë ndodhur ajo me kalmeonën e kalendarit bashkë ka me muin tash që kemi se përndryshe doni herë i vën me kalendarin e Honës me këto muaj këtej larg kalendari i Honës na kallzon dën e herës sulallahi kalin dimnë dën e herna kallzon kalin verdë dën e herna kallzon kalin në pranverë dën e herna kallzon kalin në vjeshtë për shkak se ai kalendar i islamit me Honë Islami rregullu çarkullon branda vitit branda 36 vite ehet këtej vitin Ki, ki dati, me të cilin kalinjë me dil, Muhandën Mustafa sallallahu, se në para përsi që shti i ka dhe nja, dhe ditë, në pesë qine shta dhe jetë, datën të të të jetë gushtë, në mëka, prejni nonës, prejni nonës, pabur, prejni nonës, pabur. Ne me në paguët edhe ati që një të vogël të dera, me ashtjegu gjona tim tësishtë, Ato njërë shkahim Gjash dhe dë vetë me razë në gjami Thoj, na këto, kur, kur i kimi një Hoxha së shka po ka zëjka Nimet i kimi ni një këto Ama a i shka ka arë së të sefte A i nuk i ka një A i nuk i ka Muhammed Mustafa sallallahu alai Baba i ti, mas i amartu Lazni Di mui, mas martesës Ka vdek Ishte fjala Abdulmut Talibi Kure ka mor Abdullah i në përdore me dalën fisët e arabëve, me i gjetë një fisnike, ka artë një derë e një grusë, ku ka pasë një dërshirë, të amore bashkë qatë pijën e qatë i filonin për gjallin. Nuk u bo. Masëja është bitisë martesa me eminen, e ka takut nesërit rësull a abdullaj qatë gruën, edhe i ka thënë fara pa kënënur e ledhi i kene me akëpil emës edhe në qahërboh me ti qatë dritën që e patë e gjenë balë pësë paska shku mo së kanë shemo i bukur së kushka keve tje babës për nga merit të mabit gjë ke pas dritë shumë normala ashë një dritë e cekon normat e norma slame e tila ka redhë prej babës marë prej babës parë njeri mjeri dheri të fundi, dheri të Mohamed Mustafa sallallahu alaihi sallam. Po, me fjal qera, edhe pak, dhëtë këthej në maharët në histori, edhe një kachore, edhe në tisa vit, kur Abdulmut Talibi, nuk ishte e fmi, edhe, Allah i zhëllën gjelalu, edhe për shokëve dhe veti, sa, muhe mëmi dhënë, zhëtë i zhëllën gjelalu hu, dhejtë, njërën i pjatime, kur bane prejtë, gjallit, Si Ibrahimi, si Ibrahimi a.s. Kure ka falë, Zotë të gjëllë e gjelaluë, që këtë gjallë, babën e Rasullahi të rësotë të sërëm. Ka në reagu masa, ka në reagu populli, dhe shtishka po banë, edhishka këtë vonë moti, ka thonë po më një harë, që tash për realizoj. Dhe tëmëse, ju e dini shumë mirë se, shum ka thonë Abdulbut Talibi, ju e dini shumë mirë se na në këtë gjahelijetin tonë, si më staveshme si herbazit, si më staveshme si herbazit për punë të më loja, nuk bojnë punë nëmë. E shumë normal. Kitab a ka me vetë, jo. Për kamer a ka, jo. A ka me vetë u le mojë, jo. Ska ka me vetë. Për me bojt i shka, ska të kush muqëthi. E të kush muqëthi, pra. Zati në gjahiliet që të punë pojë. Në gjahiliet du të me vetë të herbazit, falqorit. Aja mëj modhe pikej vetë herë e kur s'ka shkense edhe kur s'ka diturit edhe që tash halak që një mjë e 400 vetë që i ka ndodhë të pun halak për funksionor vlazni halak për funksionor e këni numër ose të të një numër i konsideru shumë i muslimanve fjala e plakave fjala e kanë tonë pleqët fjala kanë tonë plakat grapë, sojt filan falqori, filan kika thonë funksionon më mirë se Kurani i Kerimit. Pala sot edhe në atë vend ku ka kursin xhamie, edhe në atë vend ku ka moderist, edhe në atë vend ku ka hoç, edhe në atë vend ku ka medrese. Pum gruot veshë. Do të shka thojë athu, pum gruot veshë. Doj bëshi. Edhe më sukura jet më. Kahin karrikat e ushqimit përnatë të njerëzve. Doj vlaka të bësh. Për në kruët dërashmajt Shka thoi në thu, mërë parë, mërë hamam Hamam mërë Për të kruët dërashmajt mërë parë Për në kruët e gjatha Shka thoi në thu Jepë parë, dush me lënë Mobe parë zotit Po mirë, a nuk e ki pa Helbet t'i gomorin ka nëherë Për i berë veshit vët rap, rap, rap, rap, rap, rap Shka t'i bo ati me t'i kruët A mu beshi Shko këshirës t'i dilë një ka prënit të qire mut lak, që një më të botë që ja ka njëzvesh mi raptur dhe mi krujt për thera, s'kashi, nuk kashi, që ka me bo, dhe të sot se, kjo ka hi të na vlasni, jo ka hi, ka vazhdu për ati zemoni gjahiljetit, kur s'ka pasë, kur ashtë edhe din, kur s'ka pasë për nga merë edhe u lebo, atashtë me vetë falsqorin, që ka po thotë. Po, dike, po dike. Ashirim, për dike, dhe në, oj, po për dike, për dike, hajtë të ashirim, që ka po dike, që që Hala pëmri unë të aja që, hala pëmri të aja që. Ju kishton ati dhe gjinëve nësop, dhili qatë filonin shkana të ardhë, kur të vene më në herështin më nësop, mrena. E ishin shashtris ato pacientat, e ngrat, ato imansëzët, ato bilmezat, ato paferët, paferët, hëtë muslimat paferët, ishin shashtrisë, qishko e dhjaj. A banë ti më ardhë me vështë, që dhe jamie, qishko e dhjaj, në të kalzojë Poban, prap, e po mirë, masi poban ka urzop, që vë nga pëtë kalzojmë, prap. Aj i, e ka cien e vetë shumë fëqishme shka ti, nuk i e gati me kuptu shka bëhat atë i pari. E ka cien e vetë, KGB-ja atia është me forë se Rusin, cia atia është me forë se Amerikës. Aj ka shumë pare, aj ka shumë metodat përës, lishtat, të të të të të si kam, qëllim, të riku, po, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Tha të vesme i arrafe, i thoi në arabisht të ative grave shka i bojnë atë të full. Tha vesme dhe shka me bojnë. Ah, kur ka shku të ajo, thë shka ki e shfar problemi ki e me birë, ka thonë kam pasë thonë une me prej gjallë kurbanë. E bashkë që i keçti shka përduot, shumë për e du. Ah, ka thonë përka rrugdalli, ore birë, për qashtu, më thhekni, o birë, më shkoni poshtë për me. Më shkoni në për shka jemi. Në shka përbojnë t na ju shtjegujmë shka me vojtë për mën shkutë përst tu konë unë e këto e ditë mseptën e di atashe qare e di ku shantar pika vaktin të anudhe e di ku shantar pika likova e di shka atu bon pa pijat e di shka atu bon hamam kejti di ki shkutë për, shkut për mën shkutë po mirë hajtë të regojnë shka të bajnë pra të thonë o birë meri një cindeve meri një cindeve edhe marëj e shortin me Abdullajnë bashkë. Sëllës mi prej, a një që në dhe mi prej, a Abdullajnë me prej. Sëllëve t'i bere shortin, qëhet në vend. Kërë, Abdullë Mutalipi të shpia, i ka morë, a i deve ka pasë shumë, deve shumë, në një që në 5 rrët, në njërë ju kanë zonë një sirë me një vend. Shumë deve. I ka morë një që në dhe Abdullajnë i ka në më një onë në shorkë, 3 të nëherë, deveve. Tha, jë më di, tha, deveve. I ka praj në qëndeve, Abdullah, a.s. Abdullah i ka shku, a.s. Abdullah i ka kësi në shpijen e vetëra. Thojmë në! Thojmë në, jo, thojmë në lebatë edhe thojmë në me këto parabatë. Se Allah i tëlle zheleluhu, kur ta vendose një njeri me vazhdu jetër, për shkak se mas ati ka me vazhdu një qetra halama me rëndësi, i banë në khalët që të përgjona i banë në khalët që të përgjona kush ju beson drejt me ton gjahendem drejt me ton gjahendem barabar kush beson drejt me ton gjahendem a këti qetrit knena i shkojnë pundë ma ruhot drita në përmeta përdullaj bojot martesha me eminen kalon drita e ti në barkun e emines me hujin barabar edhe formohet njeriu ma i man në barkër në saj linë mas nan muive dhe me thonë 7 muive mas i të desë a i feburi Abdullah Kështu me ram pra Mëka me një shpi në dorën e një grus e cila e pritë të nabtit të linë Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam i ram në tok i ram në tok me dur balin për pe i ram në tok me dur Vallëm për pej. Ktu ka lind Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ja shtat mive të tij. Ja shtat mive të tij. Jan disa djona, të cilët kanë ndodhur me lindjen e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jan disa djona, të cilët kanë ndodhur me lindjen e ati, nuk janë mucize. Ne i semjojnë në arabë irhasat. Qumtimin e kanë shq shenjat veçanta. Jo mucize, shenjat veçanta dhe ni fjalë tjetër me me me fjalë uh, kështu para lajmërime të mëlloja para lajmërime të mëlloja se do më ndodhë një gjë e morë atë ditë në atë moment që ka lind Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem Adriu tokë këni lomshi tokës Adriu këni në atë moment në hapë i jonëve para lajmërimëve mir pa ther nuk ka pas Vlaznini Markaleva Scala Richterova Scala nuk kanë gjën këto maturë me motë, sa thu a drilë toka me rehterit, sa thu a drilë toka me markalit, nuk ka pasë si gjona, vetëm se a drilë lomë që i tokës kejtë. Numër një, janë shimë zarmat e mretit për siës, edhe së një kanë kao, ma në benë, jo vetën jam shimë zarmat e mretit për siës, përshkak se për sija në atë ko, i ka bërë seqëde, a i badet zot e ka pasë zarmit, do të thot, ashtuk zarmit, ashtuk zoti batilë, parti pick up i në popullin i reparandori 40 shekullore deri atit. Reparandori 40 shekullore deri atit. Janë shimb zarbin, ama as tani si si në kaldall. Janë mundu me kan zarbin te krah. Ja. Janë stër uinat e mredit Palestinës. Në Palestinë janë stër punon ata dit. A ku pse kanë ndodhur kjoja? të gjona. Ju kanë urdzu katolik me kishan, edhe jehud me sa wamea, lomat e ibadetit. Pse këto kanë doda su? Më të përën herë, më të armen e zëtriës, kanë dëru sistemi jetësor. Me do në shënjë se për për këtë moment e të krena dhët jetohet më ndrishëm. Do të këtë kujdes, a i shka i ka bës e shdë zërmit, Le ta shtojë kujdesin se Zoti batil ka morë A i këtij batal ka marrë fot. Ai s'ka kapur ujin, le ta di se më do të pin ujë, se mos të haruijë nënëton e tot për xhamatin e xhami me koni lir. Se mos të haruij për letrije punonë, ani ka lind Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi wasallam. Ne ç'u ujin e trëb punor, s'ka ka faj. Ja. Jo këto. Me apo me dia, njonë prej neve se më ki njeriu i cili ka lind sot ka arë shkoll me në mësu ki uj që i shpijës, kam u pi këtu rëma. Nuk kam u pi mu pa bismillahirrahmanirrahim. Nuk kam u pi mu ki uj pa falemenderim zotrije së që ka kriju. Nuk kam u pi mu ki uj në kam, pa duhet me ullë, e me son bismillahirrahmanirrahim, me i zvoglu fitat kadal kadal, me hek gotën frejkoj, frejkoj e së treher, të treher me lërgu ka në gjafë, dhe në të i për shfonë. كثوب الهماس برابي يا خان الحمد لله الذي ثقانا اوزف فلمندر تيجلافا فلميلار تيجلاكي ريو قد لم مداشر براي جيتالارجو في بوت فلمندر اوزف تي يチ كان قران الكريم اولم يرى الذين كفر ان السماوات والارض كانت رققا ففطقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي E fele a ju minun O zot, për e minder ti që ke thonë As për shofin njërzit As për shofin kjafira Se këtë mrekulit natirore që e kam falë on Ka qenë një ditë prej ditë vetë një lamë shkejt Unë e kam zbërësi Unë kam kryu prej saj qilë dhe tokë Unë i kam qa lumejt këto kodre dhe në mes detektive luginare Wa gejallna min el ma i kulle shenjën haj. I kam thonë të tokës qëllit me zbri tuj. Un e kam urdhë nukët me bo bërë qëtë. Wa gejallna min el ma i kulle shenjën haj. Un e kam bo prej ujit qëto gjantë gjallë. Un e kam bo prej ujit qëto gjantë gjallë. Masë i këja jetë kanën Kurani Kerim, edhe ka që qërët përna së vëgë i ka gjanën. Se çka ka gjop pos disave ash prej ujit, njëri prej ative gjoneve shka ash prej ujit kusha? Unë edhe ti. Unë edhe ti. Njoni. Por çat zati, një arab kur ju ka lënë këtu njërin prej arabëve ka thonë ti sëm një mue, ai çetër arabe ka ngrit gjisni ka thonë le të njoti e mirë, ka thonë kum një mue? <gjë> ka thonë. Fillimi jot tani ujit, jo i pat. Fillimi im. Edha marrimi jot tani ni ni një gjenodet të të të nështive në shumë era. Së në rinë gjë një shpijet nga, që e si në pishpijet. Në mes njënë të do tjetëras, bërë në tjetë ras, bon mes midisin të mrena për lë. A për njëfë shna mirë, ka thëmë, bëllë mirë për një. Uj, e që tash, napra, momentalisht, momentin të njështë ti, ma shumë në këtë këtë dita, në këtë verë, ma shumë shka të shka për lipi nj Falasë që vini këtu për boktë u vikat, kërkan xinim për boktë u vikat. Nuk prenim për kpus kërkan du vikat, halo. Nuk prenim për mbulojë dhe shtroj kërkan du vikat. Për çka po vikosin? Për ujë apo? Për ujë. Allahu te jalalul Qurani Karim, pas ka pas drejta, Allah gjithmonë ka drejta. Allah wa ja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy. Për ujë çdo gjë e ka mbë, çdo gjë e ka mbë gjallë. وأنزل من السماء ماء فأحدة فيه الأرض بعد موتها كانت 걸로 أرجوها ام جل التوقي وأنزل من السماء ماء يا ايو الناس اعبدوا ربكم والذي خلقكم والذين من قبلكم لأعلكم تتقون من ابادت يبنا يبراю يعني يبراي ويبراي يبراي يبراي يبراه M accompany اعتقدم prej njerëzve lërgë gjamirës që s'janë mësunë gjami marë me ngu dhe të më nga kuptu pras me thonë o që apo dhejë ke qimi për pëqillë nime për pëqillë qilë kënë i tojnë për mi kërje e për petë apo pika pëqillë usës pa ahja bihjë lërda ba'da më utiha ka thonë në shakna sahabën së kala në kurani kërim unë kërjojnë njëgullat rana fa suknahu li belët ilmejit ka thonë Un e çai me frim ato me nitëritë e vendi i vdekun, terde arat e vdekuna. Është tash ti lib prap çara ka si tkishë. Si tkishë sa, si t'ia dish, vojna postën, si t'ia dish sa e fe adrese ku më e çu. Si t'ia dish giro llogarinë çtërkund dikun di ku më lip, urdnaj kol post, shkruaja për çeki dhe lip me giro llogari, ta shoqhaskan me vog. Un po qsa prap te tema e Rasulullah alayhi salatu wasalam me lingjen e ati Jan ster uina. Këto janë të rrënuat për, për kurrë, etj. Me me ditë na me mësuse. Këto uina më nuk do t'i përdorni më as ardës ti si zotnjes, siçi keni përdorur deri tash. Siçi kanë përdorur mora vllave janë thua ather. E po, ngo ka bro. Allah i zormit. Allah i dielit. Allah i ghon. Allah i zivit. Allah i nob. Allah i ditet. Allah i dhaemit. Allah i huit. Eho, e sa u bën këto? Çto u mundësh? O mirë, ku e kanë salën të ku bojmë biset pra Ku të bojmë këto menejt me bo biset ku, ku, ku, ku e kanë parlamentin këto Ku e kanë kretar ka, këto Ku shion dhe hesh, ku shi, shi print këto Sëllë i piktiva në sekretar atë tu ka, ka, ka regula këto Ka regula nuk shkojnë pun të salëma Allah i të legjera lu On këtë zëtni që po e qoj Nuk po e apqojnë që shpo e din Ditha njerë të asha i Mohamedin shkratin gjali njoni që ka ka vdek halapalin a rrit jetime dhe shumë gjali meqëm kish pas dohali interesant shumë ish pas konë burrimir jo kështu po po eqoj për nërimin e sistemi total po eqoj këta për me u uzzu huden linnësi o bejinëti minel hude avel purkon në përmet këta të sire, do t'ja dërgoj më von do t'jet uzzrofisi i gjdo të prej gjdo të keqës te ka çdo e mirë largu se i sprej dot keqës edhe afruhu se te ka çdo e mirë domethën përfshi prak çka zoti ka thon Kurani i Kerim ayete te thënë ne qom fillim wa arsalnaka illa rahmetan lilalamin un ya muhammed nuk qoftë edhe dërsan për verse mushir rahman lilalamin çka alamin alamin asgjëra shumë fjalë të alam e fjallet bot, pra më shirë, rahmet për kejt botran, për kejt dunjoja, sa dunjoja janë, pa shumë, pa shumë botran, botra e ative shka falen në gjami, kja bot në veti, botra e ative shka falen, rësullullaj rahmet e edhe për ato, s'ka me bo, edhe ato pinu, edhe ato anë bu, edhe ato eti në gjarkullu në bitok normal, Edhe ato kanë si e veshtë, edhe ato kanë zemë. Edhe ato shka bojnë zullumë edhe ato i përfshinë rahmeti në këtë botë. I më lënë rahmeti Allah në këtë botë. Bota e bubrajta vanë botë në veti, bota e melajqe vanë botë në veti, bota e kafshëve në loja, e ative nsekteve najën, ative shka dokërën dhe shka zdokërën, ative në detin, fundetit, është botë në veti. Për kejtë këto, Mohamed Mustafa sallallahu alai sallam, edhe bota e gjineve, është për nga merë i kejt këtive ama jashofin hajrin vetëm atësht ka e besojnë i shofin do vite ati a jashin kejve ama i ja shofin do vite ati vetëm atësht ka besojnë prej purve të cilët ka ndon me lingjën e muhammad Mustafa sallallahu alai sallam ka pas e butalibi e e bëlehebi një qole e ka pas e mnin thua iba Kuri kanë kallëzu se Abdullah i gjali jëtë ka gjari. Qa jo i ka kallëzu? Qa jo qëllëja? Në të horra, të të jemi e lija. Të si e më qëllëja. Kjo shka ka simbolizu kjo në gjari? Kjo ka simbolizu lazën dërshëm se me ardhe e Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam rubnija më nëherë ka njësë më uderë. Ska më kur kush kërkan me shfridzu keqë. Asë nderin, asë fëtiren, asë në muzin, asë molin, asë fasonien, asë dinonin Kush, kur ku i mos ka me i preken, kur gjohë Përshkak se robnia ka morë të fund me ramien e kryes atin të të Me ramien e dorës gjithë majsë parit atin të të Janë pastru kolonës edhe kolonin Qëta shtetë qipë është, qip është robën të një kush i ka pojët pra A feja, a i zëtë një Kush i ka pojët Çeta është çif është njerëz pa ditur ngujo bro. Ai ka thajt Islami a njerëzit. As doni nemabueq tu muallima yamitumsus. Un yamitumsus. Susi mai ma benzu njerëzit. Kush ka bërë pamzuh prej neve? Aja Islami aty ka fahet, ai ka fahet. Sa kanë luani yamitum për me pamzuh musliman me fuqi. Kan mbet muslimanë flisht. Kush i ka fahet? Islami a fahet. A a a fatora ta fahet. Jo, fatora dikan fahet. Jumi e bandvetën rovlavni. Jumi e bandvetën janë. Inhiraf i thonë njoas arabisht ndonë e xhamisë. I thonë inhiraf. Çfarë do më thonë? Lonia e rrugës, lonia e rrugës e bandvetën. Por na njoalet lirë mirët me drog, sot edhe mirët me aromat. Mirët me hongjen e pasurisë uj për shembull. Çat merr drog, çat drog e djune, darahi ja traqin kur di shka bak nesër, mas nesër, mas nëzvecve, dërdo të fasunje e këti për njëtit. Zati haramit dërdo të për njëtit, interesant. Ajnë më ledhët për shumë vetë, dërdo të për njëtit. Sot ki njeri, o që allartë në alanë masë, që feja ku të qonë, për me ame dhe që ti i venreni me thonë dë një harën. Jo, lo, vëjam. Ti s'ki drejta me i full të pjohë, se ti s'ke qenë nga në. Ti e nisë A trenit ja gilon fajt se je banu Mobe vlove jam i dasha Ti kishku në kom Në përthera Brek e koder E fru e rek Lom e gur Kejti kishke el me kom Ma i zbrami që je vonu ti aeroplanit Nuk e kesh ju O musliman Mbar botën Po thom o musliman Mbar botën këto shekujt e di Këto di shekujt e fundit Nuk i kishe jua mërësirin e islam, se tjetish ka ka ndollë me tje. Shkolla e Vinstornit ka kalunë u borin të në, shkolla e Gjerqillit ka kalunë u borin të në, shkolla e, e, e, e Gmarsit ka kalunë u borin të në, shkolla e Leninit ka kalunë u ka borin të në, shkolla e Ngelëtit ka kalunë u borin të në, shkolla e Socializmin ka kalunë u borin të në, Centralizmin e ki pasë hi e qadër, që pasë demokracin e ki e qadër, birokratizmi në bita ka me sundunja 30-40, qeta që më bëgoj. Domethën, ti nuk lart benxhere pas tonën tipikun e Shir. Ku s'lart? A a, po mirë. Ja vjen thori, Toran Çelji li, ai zanavarit, Lenini, Marx, Morsim, Mussolini, Lenini cita a çetra çetra. E po mirë, po, janë argumente për se ti islamin sipas zak me faktor videot e fundit. Se këto njerëz nuk erdhën me medene me kapërcina poror, po këto njerëz erdhën me sisteme do njerë dherë dhe në dominus e vitët e fundit, pra, di shekujt e fundit, vladhë jemi dashur, nuk ke pas vak me pa Mohamedin al-Islam, edhe nuk je koni zonën, nuk ke pas vak me par arin e punës api, s'ke pas vak, s'kan lën, s'kan, t'i e lëune nuk kemi paj, nuk t'kan lën, e që t'ash pra, atu, a nuk kar koha, atash mo koha me zonë, o, oh, vladh, një me zveti mu të bu, me pobisim në sofër, me pobisim në dhomë, p Dhe thonë, o bura Ajde ma, sa su vakti bëlla Po pam bura, nime Ajde po e shtim Mohamed al. i lindur mëke Në radhën e qëtive Po e zvogllojmë, e po e zvogllojmë E po e bojmë zvoglë E po e në nëshmojmë, e po e bojmë një gjuna hakarat Ma në ashtë, po e shtim Ajde e provumë që ti sistemin për Edhe ti e provumë për Edhe ti, ajta provojmë Asu s'ka arë vakti Interesant Interesant me bo një Me dal në televizor Në tëllin do kanal Prej kanaleve të ati E me i folë që të fjalë tonat Në kurësit gjamië shka i folit Me ju thonë publikisht njerëzve Shka besojnë në islam Hajde mo bo, bo Bo Kishton e gjeli, mirë ka thonë Shka mos, plëp mi Gëte, kishtë e thonë, ka thonë Shka mos, plëp mi E pam, pa 15 morshin E pam lëdinin, e pam, ketë, e pam, ketë E që ta është përëshofim sistemin demokratik me thini që shka në fejli, në kakna që kejtë, shka mos në kapru, e për po më në vashë shka në kapru ma kur kush, kur kush zdofë të në pidel. Me një fjalë në i ka morë për di vetë qikën edhe gjallin pidore, nuk ka punë më morë vashë, kejtë e harrujë shqipën. Në të lëngu dhëtë një folë me edhe tri vetë tharë shmët nuk për e di. Shqipë mos për morën vashë. Poj pia e me, Kakufi oi bi. Po Kakufinteri kuti ban me shkollës, ban me shku Kakufi. O xhalia, ka sa hak teri kuti dush mukzit e shtëpi javës. S'po marrresh, s'po et shin shipon. Po t'qir kso. Vë ditë lëngushti me folmon, mas i stan ship. S'po di, jam me vës, s'po marrresh. Asut për divet, për 30 ta thon tarmën, të lëngushta folin ato njerëzit. Az ban sodha ku me son, e val ma pa, na kesh me kon, kesh para vlaviem. Ajde mm -hmm. peshti Mohamedin Resht me këtojnë koftas e ketës punë trepezarii hasha Me to bashke të dojmë Ajde o një Një katërdozvet përja japë me o një katërdozvet Që ti të shofë Në një mimësu me papë në shkamos Të shofë me dhe këto Nuk ka Me po një me dalën televizor që këtë fjallë me e full Këtë e New York Times gazeta Terit e pravda Këtonë për të njurë këtojmë të tëjtë e pravda, në përmet në shvesnikit edhe flakës, më doko se për që e parë edhe më ramja, asë për reklama mosjet, asë për sport nukjet, asë për fëndografi nukjet, se njërni shkakistan filan venë, shka po më ndëjke, po më ndëjke me njoftu muslimanët me një njeri i tëli paradim 1.400 dhe kalen shkrati. Përdojke me njoftu. Me ta hënet, përdojke me njoftu me ta. Allah, Allah. Ës shumë imrave më, shumë mat interesant. E na morën çafia unë me fjalë, na morën çaf. Unë e lash pra, s'do me dëftu. Ti më ke apo do me njoftush, ti masi njoftove 40 vet naçka me ti po e shon më shumë se unë. Që 40 vet jemunu me më njoftu, me ta unë s'dojsh me unjoft me ta. Pa dalut për shpirt, tek ma çafos ke. Qafës për shpirt tek ma çafos ke ta. Ti do varrshën çaf. Tek m'bleçi ke çafos poriz dat Zot. Tha një zëtre. Marabura ka marrë në bazar me shit speca. Ani ani, kja krizi kush, nuk e shpish punton dhe vajletre të vogël çekaç. Lakon vaton, mja dit sika tak një ofëshpun, lakon keton mijal. Largohu rubre he. Largohu oh, bura ikni me të gjona se këto ç'pam dul. Krizi kush. Kian, ki kj kurjona sa kian krizi kush. Jo alin për dore me veti, pa çojë der gazhamia me nevan që mësoi në jetë vërtet. Apranya pa, prerë dikatorë, çodet dhe jam ia kurdile sta bipta jap mi. Po kupo e çoni, kurdjo his çetra sa mësh, ni marrhom të kuçë e kemi një vogël e vogla, ja, Elio do golaçafts bënini një vogël, edhe i stim rah nga çifta e veshim me ni maith. Krakut e ka emrin Pioner. Po i kujdaj mora këto lemo, i tita sa. Po nare fitë, skurdosa tita, tia as kini për tita as tia. Ai mai drejti po aq çet, penga merr be hoshbe, e po bash penga merr, pe si Muhamedi. Allah, Allah, Allah për shirkin e muslimanve, Allah, Allah për kofrin e muslimanve, Allah, Allah për njerëz një shka kanë mendua dhe mendojnë halak shtonë dhe binë se eshte në gjami, Allah, Allah për ato njerëz si nuk, nuk janë liru për i prangat dhe matë drishtat sa i bote halak. Allah, Allah për ato njerëz shka mendojnë halak sotës e socializmi ishte shumë sistem i kulluar mirë po e kesh për dorë. Allahu Allah për këtë shirq, e kesh përdorur se mos ta kishin mos ta kishin kesh përdorur. Po mirë, përdoj, aone. e kesh përdora unë. E kesh përdori Gorbachev, Gorbaciov. E kesh përdori Lenin, e kesh përdori Stalin, e kesh përdori Tito, e kesh përdori Vlad, e kesh përdori Ajduroputin, e kesh përdori Miniche, e ke kush te kesh përdori? Ik su ila ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Edhe njoftom me Zotrin krijesori i cili ka për me zbar këto votë, për me ngrit, për me ndërtu këto votë me fituqjet. Njofto me asli, njofto me originalin. Ik prej fotokopjeve sa të mundish. Ik prej truçeve të bërlloket na për ndonjë sa të mundish. Arkoha kur namo, sku dod me folë hiç të çerpëna përna përna përna, përna japin leksione. Çerpëna japin leksione. Tash me kohën senjoni pileve dal televizor, çito fjali fol, kejt gazetat, kejt ushtrit mbot Kejtë shi gjetë atë kishin më këthikaj Me ka po dërmën e një stu A kanë qep njerëzit në në përmet qamijës Masi s'ka televizor Për neve s'ka televizor Ku ka? S'ku ka televizor për neve Ku di o gjam me dal në televizor S'ka televizor Po edhe me pasë Ura zot me sel Zoti me pasë Në televizor E dhe tip til Një ka qore në të pakutinje Sukur shka po dalin qërë Dutë më ju thonë Ma ispari Nas dim dam Qish me dam nas, dhim, Nësë dimë, nësë dimë, nësë dimë, në ku dimë shka të dini ju. E po jo, në kulaj, kulaja, në ju mësojmë, a gjekur binin së dijo, në ju kaldojmë shka me thonë, e bojmë konspektën e dhe juve së dilë në thoni. E, pra, në kënshmi si a i mini tëllit, pra i lidhëm përbishti, e la përëborë qëllë ditën shka të kefë që eftimi bo. Nësë jemi ashtu. Na nuk kem ashto. Na yemi një rrit. Na nuk yemi arusha ma çupit posharavat me arsh katë thua jaj me i mbander me zdrif i banderi me i man me zdrif. Na nuk kem ashto. Na yemi magaze, ne muslimanat yemi magaze te cilat e kemi magazën ton me këta pasunit, u nuk na mungon as një xelban as një përpër, amash kamë vone që ju spodonim mort, ju spodonim na. Ai shkonim në magazat e gjermanëve. Shkonim mirë në magazat e Te vetra të qradit tonë froma. Shkoni mirë një adje, ju jop, ju jepa i 3, qumon, në agjë. Ju jap ju jep ai kanali Trend. Ju moh në qysh mi Beogradit. Çfarë si jonash ka çka ato kalbi magazës vetme do. Edonë shkoni bi di flini keq musliman anëman votës 1 miliard xhim. Ka ini edhe linë atë televizorin e ju të shtëpia pa kontroll mo kush duhet ta xhire sa bale për të çonit bigjumit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, o, zotë për në sëpë, marë e mirë këti, edhe zhojës janë zini udhëm, e i thoni, asë përna i ban një doa për shime, e rëa, përna më u kallë, a alas për qoë vizita, thuti, se nalë të magazja e shimi, edhe toka ashtë në qeltin e hojës, a i veç shkon janë në mizin e zotë të qeltin a gjë, edhe shlojë shakë një përnë të përnë të e përnë të e përnë të e përnë, I, I, I, blokit, eshtalat, a djeb, skalita, të i fe blokit e shtalët a gjepë Për skalitat të tëfë 150 metre Vla vë jam i dashër O vë vë jam i ndërshër O vë vë jam i tëli meritor respekt Këto pun nuk shkojnë kështu Këto pun nuk jojnë kështu Ka thonë Rasulullah alësratu zëramen i hadisë O muslimat O gësimtar të ometit tem Përmirësonu të gjithë Se si mësë të përmirësoni të gjithë Jedu u khijaru Këmë fërë a jus të gjabu lehum Sirin të na ka thon thirrin të mirë e ju tani te zoti xhan lezelalu thirrve nuk ju pranohet ana mos ta thulini neve se na hala nuk kemi bë bon mund edhe ni her me esh ni vetem te liste te mirëve kemi bë bon? mos thulini mos ta thoni neve bando nerashi se hala mend se kemi bë bon? me konsiderovet me konsiderovet te mirëve ja të kemi të mirë. na semit mir bon, bon, bon. na pomundohemi fort dit me bop pak më mir na pomundohemi na pomundohemi me me imzu njerzit me bop fort dit më mir çike punimi te go Amat mirt janë çer, vllazhi. Mi. Mirt janë sjancione. Të mirët janë çer. Si të mirët mirë bojnë veç mirë, hiç nuk bojnë keç. Na po e mshthjellim me gjunoje për ditë po gabojmë. Po gabojmë me zhlet. Po gabojmë në pazar, po gabojmë në sokak, po gabojmë në xhami. Po falmi keç, nuk po e ndjekim rrugën e sunetit. Na po bojnë miftiraja ala, na ala po mirmi me dallavera. Na ala po mirmi me me propaganda të, të, të cilën janë shkatrruese ti vini për të thënë që mbi Allah sot mund fal këtu bëndoha për shi jo bëllabihem që si bëndoha për shi po ku ka shi ku ti notën ati shi vëdhën jazda s'ka shi vëllabihem i dashën ati simpatizeri televizorit i kanali tret për agradit nuk ka nuk ka allahu qëllë në gjelalu ka thonë unë kunu thonë nuk ka nuk ka i jemi që unë me thonë nuk ka po ajka thonë kështu po shka ka thonë thonë a ka këtë delil konkret po a thonë ma mena kaumën i zëkate illa wa muni قرتنالن اومتي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم زكاتن الله جل جلاله قالون اون ياونال يبيك كياش حديثو قال الريواه جت اذن ما منع قوم الزكاه الا واخذوا بالسنين اذن زكاتن انان المسلمانت نوك ادات الله جل جلاله قام اي پروو مبيته دو مثلا Me vite Tha me vite Zate një me pojnim Pleshte tonë po folin Si të lë njeri poja proglozën e vetë Njërë i pojdo në doko Që 5-9 vetë që janë thamë Që të rjova së 25 vetë që s'ka rashi i burash Nuk rashi i sikushin Një me që ashto Ka ama kjo e si vemja Këtosh nash ka imi të i përjetu Kadal-kadal do me në qitë Në fazën e, e, e, e hadisim A gjeku e përpëshin hadisim A thonë Rasulullah a.s. më një fjallë, më një hadisë, Ma fëshati qawmini zina, illa fëshati himu l-qatër. Ndokët si kanë përësitë të hadisë, apë e përësitë. Ma fëshati qawmini zina, illa fëshati himu l-qatër. A thonë, si të gjënohët, si të stërvitët zinaja më një popël, si të stërvitët zinaja më një popël, në të popël stërvitët më bitojë, jakë derdja. A të i dhe ju derdët ma në matë mëmi mirë ku i desë rini ku i desë gjemotin ndërshëm ku i desë vladnit ndërshëm besimit islam ku i desë këti hadisi ma përshëa fi i khaumin i zina illa përshëa fi i bulkatën kur qëto zinaja me një popon gjakderja gjak i ju dërë në ati miletit sërvisa gjakderja mbiton kja është argumenti me i tërash në postë të shka përndon edhe që po fritës me ndonë të vende boshnjaket vlazni janë besimtar musliman vlazni të to vlazni pa tishim a si muslinif është për vlaz ati ti si i më njarë musliman edhe a gjeni ndryzikusha musliman si i si musliman nga me zorës, të të bajm, me zorës shkon kjo punësi si i musliman edhe maroj puna mirë po kjo është realitet po realitet e dhe një qëtër gjo është Se nuk e korigjun vetën si pas regullave islamit 14-15-15 të fundit me ditë se shka do me thonë zinoje, shka do me thonë amorali. Nuk e korigjun vetën. Nuk patën kujtes me ditë se ka kufi. Nuk, nuk, është realitet. Njoni martov me admaton ki martov i këtë këton. Shk, po shka ka qenë interesant rezultati i përzimjës martesës se si cëllë i sërbë shka ka morë boshnjok e muslimon e ka boshki si të së cëla sërbion shka ka morë muslimane ka boshko ja, në të di rastët ato kanë fitua e po në që kjo kur ka shku këton ka dalë ka ato ki kur ka shku ka ajo ka dalë ka ajo pse kështu nuk i ka kushtu kujdes vetës hit. nuk i kanë kushtu kujdes vetës edhe nuk kanë në kufi që ato kufi shka si kanë në ato se që ta është hadithi i Rasullahi të nësëndru sëra. Dojnë pastrimët zote që i ka para pa. Pastrimët e gjënohëve të sërët, zote i ka zonë pa u pagu i zmanë. Nëpë divet të fundit, nëpë divet të fundit, insha Allah e ndani vendimin me mu. Nëpë divet të trivet të fundit. A i një të pa vlasni shka për ndodha jo. A i një të vetu kejt, bash, tritë dhe flesh shka për ndodha jo. Kufinë kanë zonë me ujshduk, ku fitë kanë zonë me uhe, ardhë dita, ardhë dita, kur në qitetë, në orë të dhera gjallit, me e thejrë qikën, e me i thonë në nëzvërë, sh a shë ajo, a shë ajo të ati, po ha, po qa është, po ha, dhe shë ti dhe, me dalë me herë, ardhë dhe kjo ditë, në shërë ka orë, në për shërë, në për qitetë, normalë dhe me thonë, normalë, pa, pa problemë, në orë me e thejrë të dhera, me dalë me her Normal. Kadal, kadal, kadal, kadal. Shni e shupin katunarë këta apërë nërmën. Thot njoni piktizimotis ka ka arë në gjami. Bolë shera ma, në të vene temën katun të athire. E shep shka e gjonë. A të ju tregojt i shka. Lazën në dershëm. Lazën në kësimtarë. Kjo në katun e shumë lërgmenët. Inshallah kur nuk ndonë. Inshallah kur nuk ndonë. Po unë e po të fysë di shka qëtërsem, ta shepës që si të lejoni jetën e ju, që shtu qkoje që shë ato rellë sot, në esër ka mëndonë, di shka qëtërsem. Para dhe të vetëve, kër e ki pa një qikë të hefë me asë i pantole, me asë i pantole, ju e dinë ato pantole që ka e në ato fesë, për mi gojt në ngushtam, di shkë i gojnë më mirë pa. Ata ka mor menja tijes dhe të një herë që ka jote nëso për qas Si më të veqa, tre më i spiq punë sa e vogët. Ata ka morë me një? Këthonë, që kjën shpitej me sënë hi? Këthonë, së, thon, së kam thonë, edhe une katrotetrimet i kam, edhe une së kam lindë pro. Edhe une një të 35, vetë tjetës të, të, të, të, vet, të masit i shumë mirë. Këthonë, kjën shpitej me sënë hi? E qëta është po të pristë pro. Në shpijat e tonë, a që spi që shtisa janë. E bak, a u bojë interesantë mo? Jo. Edhe a e, e q edhe a e gjitha, këto punë anë mëqët e moralit, nuk ishtim bo që për një të i thukë që në ardora kër një kemë fiti, me gjithë një për shtimalt kuqë të madhur raskender edhe qifë jam në ardora këto punë thimë këto në familje ato njërë shka ishtim dhe në këto, shumë i planifikoj që që i planifikojnë a thunë që, që që i planifikojnë, thojnë ato për shembol Gja Romane qa e shuzhe Ma mirë hapimaxhupkave internacional Shujë Mis. Tanë mojtën internacional bi Shujë javën Kosov, edhe Maqedoninë e Shkup, edhe pas ka dal çaja ma ma ma shukar çaje, kanë zgjer. Një Maqedonia e Kosov internacional pjesëmarrja kanë kon. Ma 30 ditëve, ma 30 ditëve mase kanë marrë majt majot, ne kemi organizuar mis dar danya në, në Tetov janë pitë njerëzit ka thonë po pëse misë të ardani janë në Tetov a thonë duhet pa qeterë në Tetov o shkam kritikojnë muë mësaj bisej dhe njerëz shka ka njerëz mësaj dhe dhe shkathojnë e ki hoxajonë për një me do e kanë lonë hejt men në Tetov hala ka pak fe një zetë të kusur gjamija hoxalar një fafuz mahmut ashë në Tetov në gjamit fashës i ka prodhu dheri tash një 7-10 hafuzlar të 7-10 hafuzlar prodhojnë halafës në arqirë. Një 150 vajza janë, qka japinë mësim të tovë në përgjamia, mësim fejë, qëkollume, fëtë harishë shumë mirë, këto halafë prodhojnë qika qira. Një 1593 në të tovë, janë mëlusë, hemen që ishtot islami, këto edhe 1500 i prodhojnë qira. Dome thonë, këto aklejt i të shë islamit po vendu të shë, e misë dërdanien, në të tovë dhud me mëjtë, kë po ju së ndullet me thi okhlim për të gjamia tërte dyrte agjilimit nënë mujë, ju nejti edhe vera këte zonë së ndullet me thi qatë okhën këto qërë që shumësut bremi thi që ka shpejt pashdotit. Okhlim ka thi këjtë polosëvinat e kerave, nuk duhet me morë ka të jirë me thi. Ju së ndullet me morë me aqel qeshëmës gjamiës birën të një ujnë birë dalën rekt, më zbojët akli, këni njësë mi i thia akla të Allahu gjëlle gjelalu të cilës aji ka nukë këtë njo me ka poliftori mara o popull me ka kini qel harë me ka kini marë martinat në gramë e liftu me zotina po perdja është nërë me Allahu në surët u lahëza në në gjusin dhe të njën kërani kerim perdja e grusë është nërë me Allahu në surët u nërë në gjusin të të mëdhet në kërani kerimit Kush e lufton për din allahu Allahun e ka luftu burra. Kush e lufton namuzin e Allahun e ka luftu. Kush e lufton kamatin e Allahun e ka luftu. A, -a, -a. kush e lufton hallallin e Allahu xhalle jell jlaluhu Allahun e ka luftu. Timis Dardania. Tonemis Albania. Qësh ti e ka arrenin mis Shqiptaria. Mismir po po misëm çë Allahu xhalle jlaluhu a me mis apo çë unë po mis pra. Mazim mis çë po të mis që haëmëmis Allahi jelle jelalu u këtëpura të të të nërë mësë e Allahi jelle jelalu dhe liqët e ati luftojtë zote jelle jelalu i më marrof më këtë bot ose i a vëfë mundur me bot e u të lazëm dërshëm që ka pëndol më neve a i gare nuk ka që ka pëndol më neve a i gare nuk ka që te për bëjë gërë qëto me fi aklin koncert për organizojmë ku ma në ku për organizojmë Të shpiha kulturës joma, inte la të shpiha kulturës nga për koncert të mbaruam. A kanë iniciuesi spirti kulturës janë faltaravia? Jo. Sian po t'ana vija. A, a kanë iniciuesi spirti kulturës qelim e ka voti kush? No? Ku manon? Spirti kulturës i shmenderojnë bashin që qelim. Jo. Si na digjni? Jo. E shkapojnë atje festivale, koncerte, konga, humora, çesi drama, programa sumir. Koncert po bë moi, po pse poku slopça po për zëmanë së lëpxat a akhle a pak maj fort ta thejmë akhle në mërti ju shkoj imri miletit tun të thji akhle interesant, bash atë akhle në ma atë ftoftim shka afganua i qetri për mikrije për atë pas ashtë në akhle në i ka një doqer për mikrije shumë tras shumë tras a i nuk thajet kështu oh, a i akhle nuk thajet kështu a i thejat më ashtu që shë kanë thit qërë paraneve kërë javë kanu dhikush mbi krye javë kanu romaket edhe evropianet më një fjalë kryshterët botës islam e një akull 145 vetë për mbi krye a që unë i burë së rahodin e jubi kort me, me, me, me origjin me kom, kort a që e kanë grejt shpatëm edhe ju ka thonë muslimanve anë e manë botës ku shdonë akullin e katolikve prej botës islam e me hek urdhënonim bodhët asker muë që 45 vit më radhë jo 45 vit 45 vit më radhë ljus edhe mëtë mëramit inglis mëtë mëramit francës i ka thonë lëmë të mirë kur monë këtë vendë s'ki me shkenë mirë për po shka ndodhë dhe interesantë ushtarë të salaudinit vdiqët edhe salaudinit jubi vdiqët e kalun kohat kalun kohat erdhen ushtar qertë inglisit qka folin turqët U shtarë të inglizisht ka folin Shqip U shtarë të inglizisht ka folin Arabisht U shtarë të inglizisht ka folin Urdisht e Persisht Edhe e prunën e inglizin Prat në shpi mrejna Ka arë një gazetar e ka pasem një të dërë cils Ka arë të vorin salotin e jubit Mas 400 vetë mas i ka vdek Ka arë një dite shti flik Të vorin salotin e jubit ati Edhe i ka ra vorin salotin e jubit me kam <gjajar> A më përzun e po Qa pak të ka marrë për mivon Anë përzunë Ape për mi vorin tanë për shkili Me ko anë vorin Vorin sa rodin e ju Kure i kemi pas kalzu vlazni do burave tonë Se katërdhët mi bura janë një rak Shka punojnë për inglizin Agenta, dimi dolar mujnë e ka Mi shërbi inglizit Katërdhët mi bura një rak U pasën që ditë gjindë e to U pasën që ditë Po ato kanë në të poshtër shumë Po mirë Mirë ato kanë në të poshtër shumë Apo Po ati që s'pomle me, me përmen emnin Mohamed, duhe mu shgojen me John Major, me Douglas Herr, me Cyrus Vance, e ur t'i s'pomle me përmen emnin Mohamed, s'pomle me përmen emnin Mohamed, e t'ishti shkaj kujit, t'ishti shkaj më bandit, t'ishti, t'i, aji dimi dolar mujnë e ti, s'ho, h'i që dolar, e ur kam të barëm të një pare, sa kishe morë, barëm t'ukur shka poshojnë, për shemblë, për më le e kupin, barëm, Ajni me po spjegon për Mohamedin dhe për Islamin Po parëm sasë me dolar Po rellin parëm sasë me dolar Pare, e pare, e pare Pare, sa dush Vesh e jam e mu me kerte posh Jusashe jam e në kalume Për s'ka i tullës, vesh që le bagashin e shti Alkit po ka në pare, po qesin e vlasni Po qesin për ullë veç merë A ma ti s'po i shaf, unë i parëm po i shof Po i marë dhe hajt Për bëm të në dinar të kishe morë Ti çumara Allah oh, vija mi dashrë. Kujto pak për veti, po të lus nemën të Allah. Nemën krijuzi tan, kujto pak për veti. Mos kujto se e kam bashmiti, isha këtu në xhaminë më ngupo. Na unë kur na po folim xhaminë folim për kë? Me kujtu pak për veti, shka me tonën, tonën, shka jotja, a diçka më thonë vëllazë. Donë me s'tin kriënton. Çka është jotja? Me s'tin kriënton. Edhe ja di kjali shumë skurt apo domi tek, e vash kam marrën kjo derzë ki derzë zonë thelvet ndoshta i fashnë i diskit, kem harru, po du mi thonë të krarë. Naktun këtë kokën ton, kur ka ra komunizmi atënat, e kam fëllë, prap po e cekin, kur ka ra komunizmi atënat, lindja kur ka ra pi kriston, janë trishtu evropianët e përendimit, se po venreni, dikush atë dë një hoxhë elbet, atë shka duhet në kokën e muslimave me putë. Po pu jetë shprasim, për një mazdarkë, ne i kanë qitë fjale në Evropë për para. Fakt ka pakin e kryes, lindja shkoj. Sa se kimi nuk ka pakin e kryes për zitë, përëndimi, Evropën ka, klat ka pakin kryes, edhe kanë sonat të Evropianet, lishoje shti. Lishoje shti se këti mos, se po ti më tekën, se ka sistem të vetin jashtë a këti hajtimi. Së kamo? Së kamo? Islamin fair, me, me shkute vorat me hush, fair. Hoxha me të qute vorën Hoxha me të la kur të të të të shë Hoxha me të abon qëllime Hoxha me të abon sën e dhiginil Hoxha me të abon do anë dhondrët Hoxha me të i prish babqishën Edhe me të i prish Ato fa regula hoxha kejtë zonë Jasht aktive qërat Po ga bon helbet po i ban me hox Ti e di shumë mirë Se kur të vishën që a mi mëngu dhe zë gjumon Bilën ka të në tonë Ka zonë pak një ka qore Me fletë problemi Ka zonë mu A ma mdo qëravena halakus a punu sa të na Meja njës hoxha fizikën, kimien, matematikën Me i përmenë në kursi Gjëmati kejt e hunjën kryen të posht Se hoxha ka shku për 5 të ripfeje A për 10 janë pas Ha, qëllisit të herë 4 ma Shti herë pas Shti ranë fej, ranë braz Shti ra, ranë temë ra Lazni Namazi e, Ajetin në na kuran shka folë për namaz edhe ajetin kur anë shkafol për ushtri, janë të parapartë të na. Ajeti shkafol për në matë, edhe ajeti shkafol për ushtri janë të parapartë. Ajeti shkafol për zëqo, edhe ajeti shkafol për ekonomi në ajeti, kur anë i kërim, ajeti për ekonomi nja 4 ote 5, 5, 5, janë të parapartë me vlerë të na. Pra, që shemëzojmë nëte hoxha me falë në mozit, duodhme me në folë hoxha në gjami ekonomiën, si të adhijë, si si si kam faj O sjënjosha di arme kalzu se asht, sistem, pra, nuk e ekonomin me armëra ka lluzun xhamin. Se Islami është sistem bra nuk kanë as të sqe di njerëzit. Ai hoxha, ai fameka, se çupo thojë ndo. Ai shka po për dihet pa shk. Shka i intereson aty matematika pa shk. Matematika ka kanë në shkolla dje, mëbe. Të ajënis kanë të lëshën na ka lluzun, ka bluar na ka lluzun se fëja se ka vënë në shkollë. Se matematika dhe ka në shkollë, e fëja ka vënë çetërku. Chto na, chto na nuk do të jemi kukush edhe në armëriën e afër edhe në larg tonë nuk do të jemi kërkosh. Ato Allahu xhalle jelaluhu glarinin, edhe tri çka keni më shku në shkollë, se edhe një javë po ju çelim ndirtë shkollave. Me të parin 7 orë u dulni me arrë derën shkollës. Njëri gjithë u arrë klasën e sfar derën, ai gjithë duhet me arrë shkollës mes me ai gjithë i fakultetit e njëri aty me studimeve të largta taje. Donjë amin. Allahu xhalle jelaluhu Kurani i Kerim ka thon: "Wa anzalna al-hadida, fihi ba'sun shadid, wa manafi'u lin-nas" unë e kam kryu hekurit, unë e kam lona ta në dhe, në përmet që ati fakultetit fizikët dhe kemiët dhe kërdi unë është ka asha që, në përmet ati du është me da hekrim prej dhevët, kush në kam su kur anë i kerimi? Pra, ka në asistem, ka në asistem, pra, edhe në fi i besën shëdit, në hekur keni dobi fëqita ashpra, edhe dobi i kjera, fëqita ashpra, u du në më maru arë, u du në më maru revolje, u du në më maru ten, Të janë kur anë i kerim të punë, të sëllë anë i surë e ka e në surja hekurit, të janë punë kur anë orë. Hoxha, ajnë e takshire, fejë anë, i shafëm kalzën mu, shti mësë mi kalzu këtë punë, a? Shti dhe më thonën e për s'pjegoj për hekurin e fizikë, masëmatikimi, s'ka shna të këshirë fejë, a? Duhët t'jemi universal, duhët t'jemi ropë të Allah u gjellë e gjelaluhu, duhët t'jemi ro det ku i det mbas një javës kanë të shkolla mos ne shkoje me një jetuar më arsimu jo me ato një jetë të tjera të sokakët se ato sokakët janë bol ato sokakët janë shumë piative sokaka me het piative është me biciklë të pimson bicikla bol e ngushta ama as me biciklë pohet po ju marrë shikaj keni marr për sipër më shkuar shkolli se veti tieni në xhami se mos keni vetë si, për si, džami, si tjenin, you can be të mos jeni regjistruar me xhamin do uni muda kur fal mos ju kovshni ti si jugën biznes, mos i keni më shkuën shkolmë me momë xamina vitit, e sa skeniar, edhe s'ke një armë me armë, fal, mos ju godhni kur fal, se çati shkollovona. E seri te ramte eva. Qëse i qto lovola, skazofska pa nga mës ka çitavska Kuranska. Jo xallahu akbar na shkolu, of of of of, e gnoshti. Mlemim me bisedu i xallahu akbar na shkolu. Demek na xallahu akbar shkolu apo. Jo xallahu akbar na. Ra. Ne nuk mundojm primitiv, ne nuk mundojm shkollim tabanistik. Në nuk përdojmë shkollim kërb me tabana pashina Në përdojmë shkollim konkord Përdojmë shkollim rekord Përdojmë shkollim konzansi e jod Ashë maj mirin fizik klasën e vetë A gjekumsojnë edhe Macedon Edhe Shqiptarë edhe këtë maj mirin Edhe ajnë titën e premë dhe vishët Edhe lahat pastrodhët mirë Ku përshkash përshkash me falë gjumonë Se mësimin e ka madhreke Kur sa i lirë sa i lirë Në Ramazanin në Ramazanin edhe nga shëmbullor në thilë në rukë, shëmbullor në thimë, shëmbullor në bankë, shëmbullor në gjamië, shëmbullor në bazarë, shëmbullor në shëshë një në vetë, në kejta fushat ku vepro në ajë, shëmbullora. Jo, Allah vërëm, jo, ba, në emin njimë me papu, pa punë, në emin njimë me pa shkollë, në emin njimë shkollë e pa shkollë, emin në hoqë e pa hoqë, edhe hoqë edhe jo hoqë, a ka dhe qëtia?